Fyrra almennabréf Péturs Fyrsti kapli Pétur postuli Jésu Krists heilsar hinum útvöldu sem leifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðana í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithiníu en útvaldir samkvæmt fyrirvitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesu Kristi og reynsast með blóði hans. Náð og friður markvaldist með yður. Lofaður sig Guð og Fadir Drottinsvors Jésu Krist sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir uppreysu Jésu Krist frá döðum og veitt oss óforgengilega flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er á himnum. Kraftur guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið bíður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú um skammastund hafið orðið að hryggjast í markskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar langtum dýrmættari en forgengilegt gull sem þó reyndi eldi geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðus við opinberun Jésu Krist Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar Frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spáminnirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu um þá náð sem ykkur mundi hlottnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða kvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó, benti þá er hann vittnaði fyrirfram um píslir krist og dyrðina þar á eftir. En þeim var opemberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem bóðuðu ykkur fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skiknast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur með veitast við openberun Jesu Krist. Verið eins og hlýðin börn og láti líferðni ykkar ekki framar mótast af þeim gyðndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfæri ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað, er, verið heilög því ég er heilagur. Fyrst því án kalli þann sem føvur er dæmir án mann greinar álit eftir verkum hver só eins þá gangi fram í guð sókta útlegvar tíma ykkar því vitið að guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum silfri eða gulli frá hánítri hegðun ykkar erðu höfðu að erfum teki frá forfærum ykkar heldur með dýrmætu blóði krists hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims en hann var opinberaður vegna ykkar í logtímana. Fyrir hann trúið því á Guð er að vakti hann upp frá döðum og gaf honum dyrð. Því er trú ykkar einni von til Guðs. Með því að hlíða sannleikanum hafiðir reinsað ykkur og getið því borið hræsnislausa elsku hvert til annars Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta Þið eruð endurfætt ekki af forgengilegu sæði heldur óforgengilegu fyrir orð sem lífir og varir Þið að allir menn eru sem gras Og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi, grasi skrælnar og blómi fellur, en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðar erindið sem ykkur hefur verið búðað.